Mándruc úr vacsorája. A dió olyan, mint az emberi agy kicsinyített mása. Mándruc úr úgy érkezett a faluba, ahogy húsz évente az idegenek szoktak. Senki nem látta érkezését, de nem is lettek volna rá túl kíváncsiak. Az őrháznál megállt, kofferjét letette a földre, és várt. Nem tudni, mire várt, csak úgy érezte, meg kell állni. Végignézett a földúton, rendes ház sorokon, a földút végén barnán izzó, búcsúszkodó napbolygóig. Hát te nem vagy ismeretlen. Ment a sötétedésben a házak között, meg megállt. Ilyenkor óvatosan letette a koffert, és elgondolta, milyen lenne itt élni. Lehetne ez is a helye, meg ez is. Az, a kis kupolás csinos ház, amaz a kis ligettel. Tovább indult, mert a kutyák előbb-utóbb mindenhol megugadták. A gáton valami nagyon furcsa, bogjas alakot látott ücsörögni. Ezért úgy döntött, nem arra megy tovább. Egy ideig az ártérben mászkált, megpróbált vigyázni a cipőjére, és arra gondolt, hogy hiába jött erre. Aztán föl a gáton keresztül vissza a faluba. Leszállt az este. Mándruc úr azt remélte, a vendéglőben megtudja, hol van eladó telek. Az egyik mély kertben kerekfenekű asszony teregetett. oda ment a kerítéshez. Elnézést kért. Elnézést kérek, és jó estét kívánok magától. Így keverte a szavakat. Belekapaszkodott a kerítésbe. Az asszony lassan-lassan odakászálódott kosaras túl. Mit keres? Vagy kit keres? A vendéglőhöz szerettem volna eljutni, csak a, a gáton valami fekete bogjas árnyék az utamat állta. Attól féltem, hogy egy kutya. Az lehet, uram, de ne törödjön vele. A vendéglő itt van a sarkon túl. Diopálinkát főznek. Regényes dolog vendéglőben vacsorázni. Uracska, láttam már magát erre felé? A vendéglő kertjében senki nem volt, a varjak is már távozóban. Sokáig ült, Mándruc úr, a zakúja belsejéből könyvet vett elő, meg nem mondom milyen témában. Jött a pincér. Mit hozhatok? Hozzan abból a híres pálinkából, meg bort is. Enni mit kér? Mit főznek? Mindent, mindent dióból, uram. Tavaly majd beszakadt a kiskert a dió alatt. Olajos diót hozhatok, meg dióval sült hércét, vagy pulykát. Mándruc úr a ércét választotta, és a pincér nem sokára temérdek diót hozott, hadd ropogtasson a vendég, amíg a hérce sül. A kerten kívül Korom sötét volt már. Mándruc úr sorban törte és rákta a diót. Pálinkát hörpölt hozzá, szakadozva olvasta a könyvet. Kellemesen elszédült a második kortytól, egyedül a bolygó közepén, pislákoló fénynél. ebben az ismeretlen faluban. Lehet itt élni? Már az egész asztalt dióhé borította, amikor a vendéglő kapujában nagy hömpölygő árnyékot látott közeledni. Beteg lobos kutya volt, talán száz éves, és Mándruc asztalához közeledett. Mándruc rákta a dióbelet, a száz egyedik oldalt olvasta, de hirtelen úgy tett, mintha a száz oldalt olvasná, hogy a kutyát megtévesse, A kutya megállt az asztalnál, és nézte Mándrucot. Hagyja, a házhoz tartozik, hallatszott a vendéglőből. Hát így, gondolta Mándruc. Így már egészen olyan a helyzet, mint ha a pincér témferegne az asztal körül, és ennivalót kérne. Ugyanekkor Mándruc meglátta, hogy nagyon hasonlít erre a lobos, guvat kutyára. Lehet, hogy ő, Mándruc a kutya, és fordítva. A pincér nincs is itt, nem is kertben vannak, nem is eszik diót, semmiképpen sem ebben a faluban, különben, hogy lehetne egy kutya azonos ővele, Mándruccal? Hogy is lehetne itt, ez a falu, a teregető asszonyság, a föld bolygó. Mm, – Mit, óhajt? – kérdezte a kutyát. – Csend volt. – Csak egy kis emberséget. – Válaszolta a kutya. – Hát, jó. – mondta Mándruc. – Átadom a helyem. Mm, – Ropogtasson maga is. Váljon egészségére. A nem sokára megsül a cechet előre kifizettem. Nem is tartom föl. Leereszkedett a murvára. A kutya helyet foglalt. Valahogy így. Mándruc már a vendéglő kapujánál kullogott, amikor a kutya után szólt. Elnézést, hogy feltartom. Hol tartott? A könyvben. 102. Morogta Mándruc. Nem is a 101. oldalon. Nem köszöntek el, hiszen a búcsúzkodás már az előbb megtörtént. Az okosak tudják, hogyan távozzanak. Egy bogjas alak távolodott a gáton. A kutya megkostolta a diópálinkát és lapozott. Elhatározta, hogy ezentúl gyakran megvacsorázik itt. Mándruc a kertek alatt lépkedett. Elhagyta a teregető asszonyázát is, kullogott. Azt mondják, gyakran jár erre. Évente, talán húsz évente egy kofferos idegen. De vigyázzanak vele. Harap!